Ceapă a păzit cu mânatare, pre român poporul său. Ce a zic cu tare, pe român poporul său. El din greș n-a fost părinte, și stăpânt, Nici de astăzi înainte n-o să dure No o să uite pe unul, mare e a lui putere și va fi. Și de câte ori vom cere, să ne ajute va veni. Și de câte ori vom cere, să ne ajute va veni. Avem de acul vars apărând avrând o printre baruni ne-a trecut avrând o printre baruni nea a trecut când veneau toate barbare peste noi dumnezeul nostru mare ne-a da țe de eroi Și ne a scris pe sunt atduce ce și vor unde duce, Lauri să-i grămânți și vor vă văveduce Lauri să i grămăți Și, și ne-a dat oi cercăi sarătă că și în jur. Păsării, ar să-l nume la adorăm că și în jugul la păsării ar să-l nume la adorăm Când purta în grea rubie, lanțul greu, noi credeam în bărbăție și în tra nostru Dumnezeu, noi credeam în bărbăție tra al nostru Dumnezeu l a chemat să ne ridice și a venit Și din lanțuri inamice brațele ne-a Și din lanțuri inamice brațele ne-a El ne-a dus la libertate și la drept și sub scutul vom strebate cu credința lui mie. Și sub scutul vom strebate cu credința lui lăudați Lăudatil că e mare Dumnezeu, ce păzit cu mâna tare. Tare, pe român poporul să, El ne-a fost zilmești părinte și stăpân. Nici de astăzi înainte N-o să uite pe român Nici de astăzi înainte N-o să uite pe român.